السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وَقُلْ لَظَلَالَةٌ فِي النَّارِ إخوانِ الْأَخوَاتِ يَا سَيِّمُ الْيَكَنْ بَدَأَ كَسَمْبَاتَ وَأَقْتُوَ يَنْسَعَ بِهِمْ وَأَقْتُوَ يَنْسَعَ بِهِمْ وَأَقْتُوَ kita akan Membedah Sebuah kitab Dengan judul Kitab Zuhud Tentu saja di dalam Kita Membaca Dan mempelajari Sebuah kitab Itu ada Beberapa Macam Cara Di antaranya, kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang kita baca sendiri, di rumah atau di tempat lain. Kita baca dari mukaddimahnya. Karena setiap kitab itu, umumnya, ada mukaddimahnya Di dalam mukaddimah itu Para penulis Atau kebiasaan penulis Menjelaskan Isi dari Kitab itu Untuk melapangkan Jalannya kita di dalam mempelajari sebuah kitab, kemudian kita baca satu persatu dengan seksama. Di, kalau kita baca sendiri, yang kedua kita membaca dan mempelajari sebuah kitab bersama guru kita didirasahkan dengan berlanjut dari satu majelis ke majelis yang lain dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain Dibaca satu persatunya. Tentu dibaca dari awal, Dari bab pertama, Hadis yang pertama, Bab yang kedua, Dan bab yang ketiga, Dan seterusnya. Sambil tentunya diterangkan, Oleh ahli ilmu. Dan kitab ini, Pernah saya bahas, Di, Radio Roja Sebagian dari kitab ini Secara berkala Berlanjut Pada setiap pertemuan Ini cara yang kedua Kita duduk di majelis Bersama ahli ilmu Mempelajari Membaca dan mempelajari sebuah kitab Berkelanjutan Majelis yang pertama, majelis yang kedua dan seterusnya Cara yang ketiga, apa yang akan kita baca dan pelajari membedah sebuah kitab Tentunya ini ada perpaduan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan dan caranya pun tidak berurutan karena tujuan membedah ini adalah ingin memperlihatkan isi dari kitab yang akan dibedah ini apa isinya dan apa manfaatnya Di majlis ini kita akan membedah kitab zuhud dan riqā’irqa atau riqā’ yang memuat sebanyak 7, 170 buah hadis. Dari 102 bab, ada 102 bab. Hadis-hadisnya dari nomor satu sampai 170, jadi 170 buah hadis. Setiap bab ada judulnya. Judulnya merupakan ringkasan fikih. Dari hadis yang akan dibawakan oleh penulis Kita pilih dengan Judul kitab Zuhud Az-Zuhud Kaum kita terbiasa memanggil Zuhud Ya, Sebetulnya Az-Zuhud Zuhud Zuhd. Di mukaddimah Antum bisa lihat pada halaman 6 Penulis menjelaskan Apa arti zuhud Menurut timbangan bahasa Dan istilah Dan mana zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i. Zuhud artinya secara lugah bahasa meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Secara lugah bahasa Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 20 menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang menjual Nabi Yusuf Alaihi Salam dengan harga yang murah dan mereka tidak berkeinginan atau tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf Alaihi Salam. واشتروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين ذنهم را saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf بثمن بخس ذنن harga yang murah dirham ma hanya beberapa dirham saja dan memang mereka tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf perhatikan lafaz wa ini timbangan secara bahasa meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu adapun menurut istilah para ulama telah memberikan sejumlah takrif tentang zuhud tetapi Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alayhi telah menyimpulkan perkataan para ulama tentang zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i yaitu meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat yakni meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat atau terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya Atau terhadap sesuatu Yang memudaratkannya Ini Zuhud insyarai Kalau kita bagi Menjadi tiga Zuhud yakni Meninggalkan Atau tidak berkeinginan Pertama Terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kedua, terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, zuhud, yakni meninggalkan sesuatu yang memudoratkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Perkataan ini singkat, tapi padat. Mencakup seluruh atau sebagian besar takrif pengertian zuhud yang telah ditulis oleh para udama. Inilah zuhud yang syaraif. Inilah zuhud yang dituntut. Inilah zuhudnya kaum salaf. Dari para sahabat Dan tabi'in Dan tabi'un tabi'in Dan seterusnya Dari para imam Dan para ulama Ahlu sunnah wal jamaah. Kerana itu sebagian dari mereka Telah Menulis Kitab tersendiri Dengan nama Az-Zuhd Kitab-Kitab Az-Zuhd Kitab-Zuhd atau kitab al seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak dengan kitab Zuhudnya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbar. Kemudian Al-Imam Ibn Abi Asin. Kemudian Al-Imam Abu Daud Dan sejumlah para pembesar, para imam ahlu sunnah telah menulis kitab Zuhud. Demikian juga dengan yang lainnya, seperti Imam Bukhari, memasukkan sebuah kitab di kitab sahihnya dengan judul kitab, Kitabur Rekah. Kemudian ada Imam Muslim di kitab sahihnya dengan judul kitab, Al Zuhud dan para imam yang lainnya. Mereka membawakan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang berkaitan dengan Zuhud itu sendiri Jadi Zuhud yang syara'i itu Adalah tujuannya adalah akhirat Tentu dengan tidak meninggalkan dunia Karena memang tidak mungkin meninggalkan dunia Selama manusia masih hidup Di dunia ini Zuhud Para sahabat Tidak seperti zuhudnya Sebagian manusia Yang meninggalkan harta Sengaja melaporkan diri Menyiksa diri, mengadab diri Dan lain sebagainya Dari zuhud-zuhud yang tidak syar'i. Oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Mengatakan Adapun bersifat atau bersikap zuhud Yang meninggalkan atau tidak berkeinginan Terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di akhirat atau membantu dia membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan dengan bersikap zuhut, yang dia katakan sebagai zuhut, maka ini merupakan kebodohan dan kesesatan. Dan sama sekali tidak termasuk ke dalam bagian agama. Oleh kerana itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim. rahayu allah taala mengatakan di kitabnya tariqul hijratain tentang hakikat zuhud apakah zuhud itu seseorang harus hidup miskin memiskinkan dirinya meninggalkan dunianya sama sekali meninggalkan hartanya dan lain sebagainya beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat bagus ke fa laysa az-zuhdu an tatruka ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbika wa illa ma az-zuhdu an tatrukaha min qalbika wa fi yadika Bukanlah zuhud itu. Engkau meninggalkan dunia. Yang ada di tanganmu. Padahal dunia itu masih ada di hatimu. Engkau tinggalkan dunia yang ada di tanganmu. Padahal dunia itu. Masih ada. bersemayam di hatimu. Akan tetapi. Zuhud itu Sesungguhnya Zuhud itu Engkau meninggalkan dunia Yang ada di hatimu Padahal dunia itu masih ada di tanganmu Ini Zuhudnya Nabi Yang Mulia Ini Zuhudnya Al-Kulafa'u Al-Rashidin Al-Mahdi'in إن الزهد يأك أول التابعين، إن الزهد يأ Omar بن عبد العزيز، dan para ulama yang lain ini perkataan babusgari. فلايس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. Bukan zuhud namanya. Engkau meninggalkan dunia. Tiada mengendurkan dunia. Padahal dunia itu masih ada di hatimu. Keinginan terhadap dunia masih ada di hatimu. Ia ni secara akhirnya engkau meninggalkan dunia, tapi dunia itu bersama di hatimu. Tapi hakikat zuhud adalah antetrukha min qalbik. Engkau tinggalkan dunia itu yang ada di hatimu. Wahyapiyadik. Dan dia berada di tangannya. Wahada kehali al-kulafai rasyidin. -ra Inilah keadaan. Ia'li yani zuhudnya al-kulafai rasyidin. -ra Katakan Imam Ibn qayyim Juga Umar bin Abdul Aziz. Bahkan. Ya, bahkan zuhudnya. Nabi Muhyi Sallallahu Sallam. Pihin, Fatah Allah dari dunia mana Fatah? Walaiyizidhu illa Zuhdun fiha. Ketika Allah membukakan bagi beliau perbendaharaan dunia ini, apa yang Allah bukakan kepada beliau? Beliau menguasai dunia. tapi tidak bertambah kepada beliau kecuali zuhud kecuali zuhud ah inilah zuhudnya nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam inilah zuhudnya al ar al dan al-amali bersama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an kalau jadi qutbul tabi'i tabi'ut tabi'il li al-para imam Dari sini kita tahu bahwa suhud yang hakiki pada hakikatnya tidak meninggalkan dunia yang ada di tangan seseorang. Dunia itu ada di kedua tangan para sahabat. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Tapi apakah mereka menjadi budak-budak dunia? Apakah mereka menjadi budak-budak harta yang mereka miliki? Tidak. Bahkan perbendaharan dunia itu ada di hadapan mereka. Ada di kedua tangan mereka. Katakan kepada saya. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Dari harta benda dunia. Dari kekuasaan yang membentang dari masyarakat sampai maghrib. Wilayah yang luas sekali. Dunia itu berada di kedua tangan mereka. Tapi dunia itu bertekuk lutut. Mereka mengikuti Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam Kerana tujuan mereka Akhirat Tujuan mereka Akhirat Jadilah kamu Sebagai Abnaul akhirah Anak-anak akhirat Jalanlah kamu menjadi Abnaul dunia Anak-anak dunia ini makna perkataan Yang dinukil, diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Dia berkata Inna akhwafa Ma akhaku alaikum, ittiba Ittiba'ul hawa Watulul amal Tesebutnya yang tarik aku khawatirkan kepada kamu Adalah mengikuti hawa mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah fitnah fitnah kekacauan manusia sibuk dengan dunia lupa akan akhirat hati mereka dipenuhi dengan dunia dunia dunia sehingga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan rasulnya Seolah-olah tidak ada akhirat Yang ada di hadapan mereka adalah dunia Walhal mereka tidak memiliki dunia Kecuali sekedar apa yang Allah telah takdirkan kepada mereka Tapi para sahabat Seperti yang sering saya ulang-ulang Mereka adalah manusia yang berjalan di permukaan bumi Hati mereka terpaut tergantung di akhirat disin mereka berjalan di permukaan bumi hati mereka tergantung di akhirat dan mereka memiliki dunia dan segala isinya namun dunia tidak ada artinya sama sekali bagi mereka sangat kecil sekali walhal mereka memiliki dunia pada hari ini manusia hidup dunia begitu besar di hadapan mereka dunia begitu agung di hadapan mereka. Dan mereka bertekuk lutut di hadapan dunia. Dan mereka lupa akan akhirat. Walhal mereka tidak memiliki dunia. Kecuali dari yang sangat kecil. Dan yang paling kecil sekali. Kemudian Ali menjelaskan. Fa'amma ittibaul hawa. Fayasuddu'anil haqq. Adapun mengikuti hawa itu, akan menghalangi manusia dari kebenaran. Mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Mengikuti perjalanan orang-orang yang sesat. Meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itba'ul hawa. Wa ammatulul amal. Adapun panjang angan-angan pasti sampai penyul akhir dia akan lupakan akhirat dia berangan-angan dunianya dari satu dunia ke dunia yang lain dia lupa tidak ingat akan akhirat ada wa inna dunya irtahalat mudbiratan ketahuilah dunia itu berangkat berjalan dengan membelakang dia membelakangi kita dia berikan bokongnya kepada kita. Irtahalat mudbiratan. Wartahalatil akhiratum mukbilatan. Wartahalatil akhiratum mukbilatan. Sedangkan akhirat. Berangkat berjalan. Dia menghadap kepada kita. Dari perkataan ini. Para ulama mengatakan. Alangkah anehnya. Orang yang menghadap. Kepada sesuatu yang membelakangi dia Dan membelakangi Kepada sesuatu yang menghadap kepada dia Aneh Orang yang mengejar dunia itu Aneh Dunia itu membelakangi kita Dia berikan bokongnya kepada kita Dan kita menghadap kepadanya Aneh Sementara akhirat itu Mukbil Mukbilatan Mukbilatan menghadap kepada kita kita membelakakinya. Kita berikan bokong kita kepadanya. Allahu Akbar. Aneh. Seharusnya kita menghadap kepada yang menghadap kepada kita. Dan kita membelakang kepada yang membelakang kepada kita. Terbalik. Manusia tertipu oleh dunia. Dunia memberikan belakangnya wa kulli wahidatin minha bidun masing-masing dari dunia dan akhirat mempunyai anak-anak mempunyai anak cucu fakunu min abnail al akhirah jadilah kamu anak-anak akhirat wala takunu min abnaa ad dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia fa innal yawma amal wa la hisaba wa gadan hisab Karena pada hari ini, sekarang ini adalah tempat untuk beramal. Tidak ada hisap. Kita tidak dihisap di dunia ini. Tempat beramal, tempat, tempat bercocok tanam. Wabah dan hisabun wala amalah. Dan besok, ketika kita mati dan sampai di akhirat, ada hisap dan tidak ada amal. Asal. Ini diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Abishaybah Di kitabnya Al-Musamnaf Kemudian oleh al-imam Ibnu Al-Mubarak di kitab Zuhudnya Dengan salat da'if Saya harus memberitahukan Karena ada rawi Seorang rawi yang tidak dikenal Tapi perkataan ini maknanya sahih yakni secara isnad du'ir dan bagian kedua dari hadis, dari asal ini yaitu ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan sampai akhir al-imam al-bukhari di kitab sahihnya meriwayatkan secara mu'allak ta'liqan tanpa salat dan al-hafiz bin hajar telah menjelaskan sanatnya Dan secara kaidah ilmu hadis Sanatnya Daib Saya bawakan ini Dan saya jelaskan ini Kerana makna perkataan ini besar sekali Dan memang zuhudnya kaum salaf seperti itu Dan kita akan lihat nanti di hadis-hadisnya Di sebagian hadisnya Juga perkataan ini sangat masyhur. Dan sebagian tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Oleh karena itu perlu saya menjelaskannya. Itulah zuhudnya kaum salam. Semuanya keakhiran. Mereka memiliki dunia. Kenapa tidak? Karena Nabi mereka alihi salatu wassalam. Telah mentarbiah mereka seperti itu. Perhatikan hadis yang pertama. Dari sabda yang sangat abu. Ad-dunya sidlul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jangan salah paham terhadap hadis yang mulia ini sehingga orang membuang dunia tidak sehingga seolah-olah orang muslim, orang umim tidak tidak memiliki sesuatu di dunia ini Enggak. kalau tidak memiliki sesuatu bagaimana mereka membangun masjid bagaimana mereka mengeluarkan zakat bagaimana mereka berjihad bagaimana mereka menunaikan ibadah haji dan seterusnya bukan itu yang dimaksud hadis ini yang dimaksud hadis ini adalah sesenang Apapun seorang mukmin di dunia ini. Maka tetap itu merupakan penjara bagi dia. Kenapa? Dua hal. Pertama dia menahan syahwatnya. Yang kedua dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini. Dan surga bagi orang kafir. Sesenang, sesusah apapun orang kafiran itu, hidup di dunia ini, maka itu surga bagi dia. Pertama, mereka mengumbar mengikuti hawa. Yang kedua, dinisbahkan dengan azab. Azab, azabun nar, azab neraka yang sangat-sangat pedih. Kesusahan yang mereka alami di dunia ini tidak ada artinya sama sekali demikian juga kesenangan yang dialami yang dinikmati yang dicicipi oleh seorang mukmin di dunia ini tidak ada artinya sama sekali dengan kesenangan surga sebagaimana kata rabbul alamin yang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya yakni hadis qudsi yang dikeluarkan oleh bukhari dan muslim a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'ain idra'at samiat Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salah. Ia ada di surga. Yang mata belum pernah melihatnya. Telinga belum pernah mendengarnya. Dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Jadi kesenangan dunia tidak ada arti sama sekali. Jika didisbahkan dengan kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan jannah. Demikian juga Kesusahan orang kafir di dunia ini Sesusah apapun mereka Maka itu tetap merupakan surga Bagi mereka di dunia ini Dinisbahkan begitu mereka mati Maka tidak pernah istirahat mereka Dari azab Allah Azzawajal Para ulama Menceritakan kisah yang amat menakjubkan Tentang seorang imam besar yaitu al-hafiz hafizuddinya Ibn hajar al-asqalani rahimahullah taala sebagai seorang qadi hakim di mesir pada suatu hari dia berjalan dengan kendaraannya dan kemewahannya melewati seorang penjual minyak yang miskin tentunya Kotor, bau, seorang Yahudi. Lalu si Yahudi itu memegang kendali baglahnya, Ibn Hajar, Rasulullah Taala. Wahai Syeikhul Islam, Nabi kamu telah bersabda bahawa dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Bagaimana antara aku dan kau? Lihat keadaanmu. Yang ini kemewahan Al-Hafid. Dan keadaan dia. Maka dijawab oleh Al-Hafid. Keadaanku seperti ini. Dinisbahkan dengan apa yang Allah telah sediakan. Janjikan. Yang ini di surga nanti. Maka tidak ada arti. Ini penjara. Allah telah janjikan bagi orang mu'min, kesenangan yang luar biasa di janda, yang tidak ada tara bandingannya yang tadi dikatakan malaa'idun ra'ad wa la udhunum samiat wa khatar 'ala qalbi bashar yang mata tidak pernah melihatnya telinga belum pernah mendengarnya bagaimana gemerciknya sungai-sungai di surga itu Allahu akbar dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia kaya apa surga itu? Allah telah sediakan nah, Al-Hafiz mengatakan Keadaanku, yakni kemewahan yang ada padaku Kekayaan yang ada padaku Kebesaran yang ada padaku Kehormatan yang ada padaku Kala dia hakim Bahkan ketuanya para hakim di Mesir Tidak ada artinya Dimismahkan dengan apa yang Allah telah sediakan nanti Engkau Dengan kemiskinanmu Dan seterusnya surga bagimu dinisbahkan dengan azab yang Allah telah sediakan untukmu nanti mengerikan Allah memasukkan hidayah ke hati seorang Yahudi fa'aslabah maka dia masuk Islam ketika itu ini sabda yang agung sekali yang mengajarkan kepada seorang mukmin untuk berangkat ke akhirat hatinya Rangkat ke akhirat Lihat hadis yang Halaman 14 Hadis yang kedua dan ketiga Dari sabda yang sangat abu Saya tidak jelaskan riwayat Bukhari ini, ini Sudah ada ya termaktub di kitab ini Antum bisa lihat. Sabda Nabi yang mulia S.A.W Ketika beliau bersama para sahabat menggali parit dalam peperangan khanda atau yang kita kenal dengan nama Al-Ahzab. Allahumma la aysha illa ayshul akhirah. Fa aslihi wal muhajirah. Allahumma ya Allah la aysha illa ayshul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Perbaikilah keadaan orang-orang ansar dan muhajirin lihat nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tidak ada kehidupan yang hakiki yang hakiki yang sebenarnya Allahumma laa 'aiso illa 'aisul al akhirah Allahumma laa 'aiso illa 'aisul akhirah diajarkan tentu saja para sahabat ditarbiah sedemikian berubah. maka dunia demikian kecil dan dunia berada di kedua telapak kaki mereka walhal mereka memiliki kemewahan Kemudian lihat pada halaman 20 Hadis yang kelima Hadis Abdullah bin Umar Seorang pemuda Kira-kira usianya waktu itu mungkin Antara belasan atau 20 Kurang lebih Seorang pemuda Kita tahu pemuda Begitu bersemangatnya dalam kehidupan dunia tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan menepuk pundaknya? Akhada Rasulullah SAW bimankibi faqal. Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda. Bukan kepada orang-orang tua yang telah putus asa dalam kehidupan dunia ini. Yang waktunya sedikit. Tapi ini kepada pemuda. belasan atau kurang lebih 20 tahun nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia kepada sahabat yang nanti anak muda ini akan tumbuh sebagai anak muda seorang yang zahid orang besar alim adib zahid orang alim orang ahli ibadah orang yang zuhud walhal dia memiliki dunia ayahnya adalah seorang khalifah khalifatur rasyid Nabi s.a.w. ajakan fapal, kun fit dunya ka'annaka gharibun, awa abiru sahil. Jadilah engkau di dunia ini, seolah-olah engkau orang asing. Yani Ia dunia bukan tempat, tempat, bukan kampung halamanmu, bukan negerimu yang hakiki. Kun fit dunya ka'annaka gharibun, awa abiru atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Wa'ud nafsaka finmi fi ahlil kubur hitunglah dirimu termasuk penduduk kubur ahli kubur kepada seorang pemuda demikian sahabat diterbiah ditasfiyah dibersihkan kemudian dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka di kemudian hari menguasai dunia namun dunia itu begitu kecil dan akhirat begitu besar di hadapan mereka. Kulip dunia ke anda kanggaribun awamilusadi. Nabi bersabda kepada seorang pemuda, pemuda umur belasan dua puluh tahun. Taulah ibnu Umar ini, bahwa dunia ini sementara. Dia akan berangkat ke akhirat. Karena itu dia berkata. Mengajarkan murid-muridnya dari para temin Apabila engkau berada di waktu petang Jangan tunggu sampai datang waktu pagi Apabila engkau berada di waktu pagi Jangan tunggu sampai datang waktu petang Ambillah Masa sehatmu untuk sakitmu Dan hidupmu untuk matimu Fa'innaka la tadriya abdullah Mas muka godan Wahai Abdullah kerana kau tidak tahu Apa namamu besok Masing hidup di dunia atau telah mati Lihat meresap di hatinya Berjalanlah dia di permukaan bumi Sebagai hamba Allah Dan taulah dia tujuannya adalah akhirat Nabi SAW lihat pada halaman 104 Telah membuat perbandingan besar Antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat Apa kata Nabi Wallahi Demi Allah Nabi bersumpah Mad dunia fil akhirat Ilah mizal ma yang jadu ahadqum isbahu, hadhih fil yam, fal yinzur bima yatarjau. Demi Allah, tida lah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jari salah satu jarinya ke laut maka hendaklah dia melihat apa yang kembali dari sisa air yang ada di jarinya yakni perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kita celupkan tangan kita ke laut salah satu jari kita ke laut angkat sisa air yang di sini adalah dunia dan lautan yang terbentang luas dan dalam itulah akhirat. Alangkah kecilnya dunia itu. Lihat halaman. 179. صدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ضرم سيافة yang dunia itu menjadi keinginan atau tujuan dan niatnya tujuan hidup. hidupnya untuk dunia niscaya Allah akan memisahkannya dari urusannya Allah cerai berikan dia di dunia ini dari urusannya yakni Allah tidak akan memberikan kemudahan dia dia hidup susah di dunia yang dimaksud di sini susah hati atau susah dalam kehidupan negeri Dan Allah akan menjadikan kefakiran Kemiskinan diantara kedua matanya Dan tidak datang kepadanya dari bagian dunia Kecuali apa yang telah Ditentukan baginya Perhatikan sabda Rasulullah Man kanatid dunia hamba Barang siapa yang dunia itu Menjadi tujuan dia Keinginan dia Farrakallahu alaihi amra Pertama Allah akan cerai beraikan urusannya itu. Sangat sulit dia menempuh kehidupan itu. Yang kedua wajahnya fakrahubainaainahi. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Yang ketiga walamyaktih minar dunia ilmam putibadaku dan tidak datang dunia kepadanya. Dari kesenangan dunia Harta benda dan lain sebagainya Kecuali apa yang Allah telah takdirkan Kepadanya Telah takdirkan baginya Sebaliknya Waman kanatil akhiratun niyatahu Barang siapa yang Akhirat itu menjadi tujuan dia Jema'allahu lehu amrahu Allah kumpulkan Urusannya Yang Allah mudahkan baginya Pertama wa ja'ala gilaahu fi qalbihi dan Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya yang ketiga wa atadxu ad-dunya wa dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk bertekuk lutut luar biasa sabda yang sangat agung itulah zuhudnya para sahabat seperti yang kita bahas dari awal Tujuan mereka adalah akhirat. Tujuan mereka adalah akhirat. Maka Allah berikan dunia kepada mereka. Dunia yang datang kepada mereka. Dan bertekuk lutut di hadapan mereka. Adapun kita mengejar dunia. Mengejar harta dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tertipu dengan harta benda dunia. Silau akannya. Dan kita sibuk dengan dunia mengejar kekuasaan, mengejar kemegahan, mencari kemegahan di hati-hati manusia, maka Allah cerai berikan urusan kita. Dan kita mengejar dunia sampai kita kelelahan dan kehausan. Akhirnya kita mati terkapar kehausan dan kelaparan. Dan dunia semakin jauh dari kita, dan kita tidak memiliki dunia kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Tapi mana cara beragama para sahabat kemudian tabi, tabi, dan tabi dan para imam tujuan mereka akhirat mereka mengejar akhirat dan dunia datang kepada mereka sebagai hamba-hamba budak-budak saya mereka percis seperti yang Nabi mereka sabdakan adaikhis salatulussalam kemudian lihat pada halaman 90. Rasulullah s.a.w. pernah tidur di sebuah tikar. Ketika bangun bercap rusuknya. Para sahabat ingin membuatkan kasur yang empuk untuk beliau. Beliau tidak melarangnya. Tidak mengatakan itu haram. Tidak mengatakan jangan kamu pakai kasur yang empuk. Tidak. Tapi beliau ingin menunjukkan hakikat dari dunia ini. Dinisbahkan dengan kemegahan, kesenangan, kasur-kasur yang empuk di akhirat di surga nanti. Beliau katakan, Māli walid dunyā, Māli walid dunyā, Ma'ānafid dunyā illa karaqil, Istazalatahṭa shajaratil, Thumma rawahataraqah. Alangkah indahnya sabda beliau ini. Apa artinya dunia bagiku? Apa artinya dunia bagiku? Padahal Allah telah berikan dunia kepada beliau. Perbandingan aku dengan dunia ini. Ini permisalan aku hidup di dunia ini. Tidak lain melingkan seperti seseorang. Yang mengadakan. Yang berjalan dengan menaiki kendaraannya. yakni musafir, Kemudian bernaung di sebuah pohon. Dia istirahat sejenak. Kemudian dia meninggalkannya. Begitulah tansil kehidupan di dunia ini. Kita adalah seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan. Sehingga sebentar bernaung di sebuah pohon. Kemudian kita akan berjalan lagi meninggalkannya. Alangkah indahnya sabda yang agung. ini, Mali walid dunya. Apa artinya dunia bagiku? dah ada artinya dunia ini kecil dinisbahkan dengan akhirat dengan surga tahulah para sahabat itu alangkah kecilnya dunia ini maka hinallah dunia di hadapan para sahabat rendahlah dunia di hadapan para sahabat Bertukup lututlah dunia di hadapan para sahabat walhal mereka memiliki dunia maka benarlah apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibn Qayyim Rahmatullahi Alayhi Bukanlah zuhud Engkau meninggalkan dunia Sementara dunia itu ada di hatimu Bersarang di hatimu Tapi hakikat zuhud adalah Engkau meninggalkan dunia yang ada di hatimu Walhal padahal dunia itu ada di kedua tanganmu Itu zuhudnya Al, al, al Zuhudnya para sahabat Zuhudnya para tabi'in Seperti itu Hatinya di akhirat. Tidak ada artinya yang dia lihat di hadapannya ini. Walaupun dia memiliki keduanya. Seperti Nabi yang mulia di beliau mengatakan. Mani, mani walid dunia. Apa artinya dunia bagiku? Masuklah di hati para sahabat itu. Alangkah kecilnya dunia itu. Maka dunia pun datang. Dengan rendah kepada para sahabatnya. Datangkah dunia kepada kita? Datangkah dunia kepada kita? Bertekuk lututkah luntunnya di hadapan kita? Allahu Akbar Dunia begitu besar saja di hadapan kita Kita yang merangkak di hadapan dunia itu Bertekuk lutut di hadapannya Meminta belas kasihan dunia Menangis di hadapan dunia Minta setebuk air Sesuatu nasi Dunia tidak akan pernah memberikan kepada kita Kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kita Karena tujuan kita dunia Begitu besar di hati kita dunia Sementara begitu kecil di hati kita akhirat Tapi para sahabat Para sahabat Dunia besar Sadaqallahul adi Benarlah ketika Allah berfirman وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا siapa yang mendentang Rasulullah mendentang Rasul memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al hidayah kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mu'minin Siapa sabilul mukminin di sini kalau bukan para sahabat Ridho Allah Alaihim Karena itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat beragama mengikuti cara beragamanya para sahabat. Akidahnya, ibadahnya, muamalatnya suluknya, cara perjalanan kehidupannya. Karena para sahabat telah diredhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan radhiyallahu anhum walau wudhu' Lihat halaman 197. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan antara kehidupan dunia dengan ibadah kepada Allah. Beliau bersabda rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma dua rakaat salat sunat qabliyah subuh sesudah masuk waktu subuh sebelum didirikan salat subuh dua rakaat salat sunat khairun khairun min ad-dunya wa ma lebih baik dari dunia dan segala isinya alangkah besarnya ibadah itu dinisbahkan dengan dunia tidak ada arti sama sekali hatta itu bukan ibadah yang wajib ibadah yang sunat yang sunah yani muakkadah Qabliya subuh dua rekaat khayurun minat dunia wa ma'fiha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Lahumma ahabu ilaiya minat dunia jami'an. Kata Nabi SAW, Dua rekaat salat qabliya subuh itu lebih aku sukai dari dunia semuanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Yang di halaman 197, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Ahabu ilayya mimma tarat alayhi ash-shamsu katab liya an aqula sungu kalau aku mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Ahabu ilayya labbi aku sukai mimma talat alayhi ash-shams dari apa yang di bawah sinar matahari. Ya dari dunia dan segala isinya. Ucapan subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilahilallah. Allahu akbar. Lebih besar dari dunia dan segala isinya. Alangkah besarnya ibadah itu. Karena itu para sahabat. Jadilah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan Rasulnya. mengibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Dan mengikuti Rasulullah SAW. Beribadah kepada Beribadah kepada Allah. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi yang mulia, aleyhi salatul salam. Ia ini beliau, beliau mereka beribadah kepada Allah. Tun tunannya adalah sunnah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat halaman 213. Bagaimana salah seorang sahabat? Yang menjadi pejabat pemerintah memiliki kebesaran, kekuasaan, kehormatan, harta. Iaitu Amr bin As. Yakutubun nasli misrah. Yakul Amr bin As. Dia pejabat menteri atau gubernur di Mesir. Dia berkhutbah di hadapan manusia. Ma abadah hadi min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya kamu dari petunjuk nabi sallallahu sallam. Ini ini amar As berbicara kepada siapa ni? kepada kepada kepada tabiin. Ditegur tabiin itu, jangan menyimpang. Dia alangkah zahidnya. para sahabat. Ketika sampai dia ketika menjadi pejabat orang besar, dia menasihati para tabiin atau umumnya para tabiin, "Ma abad haji min haji nabi sallallahu alaihi wasallam." Alangkah jauhnya haji kamu, haji kamu itu perjalanan kamu, perjalanan kehidupan kamu dengan haji nabi kamu dengan perjalanan kehidupan nabi kamu sallallahu alaihi wasallam amma huwa adapun dia nabi kamu fakana azhadan nas fid dunya mereka adalah yakni nabi kamu sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud dalam kehidupan dunia ini wa amma antum fa arghabun nas fiha sedangkan kamu adalah manusia yang paling cinta kepada dunia La ilaha illallah. Bagaimana kalau Amr bin As ada di hadapan kita? Apa yang akan dia katakan kepada kita? Ini Amr bin As mengatakan kepada tabi'in. Tabi'in yang Allah puji dalam Al-Quran. Dinasihati, ditegur. Sampai dikatakan kamu adalah orang yang paling cinta kepada dunia. Padahal kita tahu perjalanan tabi'in. Sangat jauh perjalanan kamu dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada demikian sahabat, demikian para sahabat. Baik semua dia sebagai orang biasa, apalagi dia sebagai pejabat. Maka dia mengikuti hadir Nabi Sallallahu Sallam dan hadir Nabi adalah sebaik-baik hadir. Amma ba'd fa inna khayra al-hadisi kitabullah wa khayra al-haji haji, haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang keluar pada Imam Muslim Amma ba'd sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran dan sesungguhnya sebaik-baik haji petunjuk perjalanan kehidupan seseorang yang terbaik adalah haji kamu haji Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam Kemudian kita lihat halaman 253. Bahawa kehidupan zuhud dan orang yang zahid tidak akan meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang meninggalkan sunnah beliau pasti tersesat. Ini hakikat zuhud. Zuhud bukanlah membuang sunnah Nabi Tapi orang yang Zuhud itu Zahid, dia berjalan di atas sunnah Nabi Berjalan di atas cahaya dan hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia tidak menyimpang dari sunnah Nabi yang kuliah Alayhi salatu wassalam Dalam hadis yang panjang ini bagian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsi Muhammad demi jiwa Muhammad demi Allah yang jiwa Muhammad dalam riwayat yang lain wallazi nafsi biyati demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya lahu asbaha fiikum Musa kalau sekiranya Musa hidup di tengah-tengah kamu, fummat jamatumuhu, kemudian kamu mengikuti Musa, watalak tumuni, dan kamu meninggalkanku, ladulal tum, pasti kamu akan tersesat. Ya. Kalau Musa hidup di tengah-tengah kita, Musa, Musa, Nabi yang alzima, Nabi yang agung, Nabi yang besar. Kalimullah, orang yang Allah ajak langsung berbicara. Allah berbicara kepada Musa. Hidup di tengah-tengah kita. Kita mengikuti Musa meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la pasti kamu akan tersesat. Kenapa? Innakum hazibinal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin. Karena kamu adalah umatku dan aku adalah nabi kamu. Sehingga kamu tidak berhajat kepada seorang pun nabi. Selain dari nabi, selain dari aku. Kamu tidak berhajat kepada uh, kitab selain dari kitab Al-Quran. Kamu tidak berhajat kepada uh, satu pun sunnah selain dari sunnahmu. Dan kamu umatku, aku nabi nabimu. Kamu wajib mengikutiku. Lihat. Bagaimana kalau yang kita ikuti adalah selain dari Musa, lebih tersesat lagi, lebih jauh lagi. Kehidupan sungguh para sahabat tidak lepas dari sunnah Nabi yang mulia. Belum hi belum hilang dari ingatan kita tadi perkataan Amr bin As kepada Tabiin. Alangkah jauhnya hadyu kamu dari hadyu Nabi kamu. Alangkah jauhnya bertunjuk kamu Perjalanan kehidupan kamu Dari perjalanan kehidupan Nabi kamu Sallallahu alaihi wasallam Ya'ini mereka Para sahabat tidak keluar Para tabi'in tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia Alaihi salatu wasallam Jadi kehidupan sun Orang yang zahir Tidak akan meninggalkan sunnah Nabi yang mulia Alaihi salatu wasallam Dia berada di atas sunnah tidak seperti suhudnya sebagian manusia Yang meninggalkan dan lari dari sunnah Maka itu merupakan kemudohan Dan kesesatan Dan bukan bagian dari agama Beberapa hadis yang kita lihat tadi kita, Dari beberapa hadis yang kita baca Taulah kita Bahwa hakikat suhud itu adalah tujuannya akhirat Hati dipenuhi dengan akhirat. Kita akan mengikuti perjalanan para sahabat. Sebagai orang-orang yang jisimnya berada, berjalan di permukaan bumi ini. Tapi hatinya terpaut dengan akhirat. Tergantung dengan akhirat, akhirat, akhirat. Dan dia beramal ta'at. Mengikuti sunnah nabi ni yang mulia alihi salatu salam. Dan dunia demikian kecil di hadapan mereka Walaupun dunia ada di kedua tangannya Alangkah hidanya dan rendahnya dunia itu Ini manhat yang sangat besar Ikhwan dan akhwatnya Saya muliakan Kitab ini Ditulis oleh penulis Dengan judul kitab Zuhud Dan Rika'i Tentang zuhud dan iskilas Pada bagian yang pertama kita telah membahas Dan intinya kita telah tahu atau ada gambaran baik kita. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua. Kita pilih juga dinamakan dengan judul riqa'iq atau riqa'. Bentuk jamak dari raqiqatun. Yang artinya kasih sayang. Yang artinya kelembutan. Saya mencoba menjelaskannya di sini Di bagian catatan kaki Halaman 7 Rikak atau rika'id Bentuk jama' dari rakiqatun Yang maknanya Kasih sayang dan kelembutan hati Dinamakan demikian Karena hadis-hadisnya akan dapat Melembutkan hati para pembacanya Kelembutan hati adalah Lawan dari keterasan hati oleh kerana itu kita sangat berhajat Kepada hadis-hadis yang dapat membawa kita Insya'Allah Kepada kelembutan hati Pada zaman Di mana hati-hati manusia menjadi keras Silakan Merujuk ke Kitab Fatul Barik Syarah Sahih Bukhari Di bagian awal kitab Ripa Siapa yang tidak akan lembut Hatinya Siapa yang tidak akan menangis hati Ketika membaca hadis-hadis Yang dapat melembutkan hati-hati kita Silahkan buka Halaman 205 Umur dari umat di. Nabi yang mulia salallahu alaihi wasallam bersabda, A'maru ummati ma bayna s-sittina ila s-sab'in. Wa aqalluhum, wa aqalluhum, wa aqalluhum, man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali diantara mereka yang melampaui dari usia 70 tahun itu Hadis yang mulia ini akan melembutkan hati seseorang Sebentar lagi kehidupannya akan berakhir di dunia ini Khususnya orang-orang yang telah mendekati usia 60 Atau yang telah berusia 60 60 an atau yang telah berusia atau yang telah berusia 70 semakin dekat kehidupan akhirat bagi semakin dekat semakin dekat kala Nabi penyebutkan a'maru ummati umur umatku berkisar di antara 60-an sampai 70-an Walaupun ada yang mati di bawah umur 60, 50, 40, bahkan bayi pun tidak. Tapi rata-rata umur umatku seperti itulah. 60, 70 tahun sedikit. Di antara mereka, sedikit sekali yang melampaui usia 70 tahun. Di antara kita ini tentu ada yang usia 50-an. Mendekati 60. Tanda-tanda kematian. Akan datang padanya. Ada yang sudah 60. Ada yang sudah 70. Ada yang 70-an. Tentu wajah-wajahnya sudah menghadap ke akhirat. Dan hadis yang mulia ini akan melembutkan hati kita. Di mana kita hidup di zaman hati-hati menjadi keras. Lebih keras dari batu. Kita lihat lagi pada halaman 198 sebuah hadis yang tentu akan melembutkan hati kita al-bara' jadi al-bara' bin azib radhiyallahu taala anhu berkata kullama'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di jenazah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW Dalam uh, Menguburkan sebuah Jenazah Fajalasa ala syafiril Syafiril Qabri Beliau duduk di pinggiran kubur Fabakah Menangislah beliau Hatta balla Sarah Sampai air matanya Mengalir jatuh ke tanah Thumma kala kemudian beliau bersabda Ya ikhwani Ya ikhwani Wahai ikhwan Limizli hadha fa'iddu Wahai saudara-saudara ku Untuk yang seperti inilah Maka hendaknya kamu mempersiapkan diri Untuk keadaan yang seperti ini yang pasti kamu akan masuk ke dalam kubur. Hendaklah kamu mempersiapkan diri kamu. Maka para sahabat berlomba mempersiapkan diri untuk bekal akhirat. Sehingga waktu itu sangat berharga. Syiar mereka dalam waktu adalah sangat berharga untuk ibadah kepada Allah. Tidak seperti syiar dari orang-orang kufar. Waktu adalah uang. Waktu ala dunia Para sahabat tidak demikian Mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Karena mereka tahu Ibadah sekecil apapun nilainya yakni Bukan suatu ibadah yang wajib Lebih besar dari dunia Tidak bisa dibandingkan ibadah kepada Allah Seperti sholat sunat Dia ada rokok, ada berdiri rokok Sujud dia sujud pada Rabbul Adami Tidak ada artinya dunia itu. Maka Nabi yang mulia mengatakan, Ya ikhwani, Limis lihada fa'idmu. Untuk keadaan seperti ini, Wahai ikhwan, Persiapkanlah diri kamu. Ya ini kerana tidak ada yang bisa membantu seseorang di kuburnya Kecuali kaum Muslimin mendoakannya. Ia eh, pada halaman 307. Dengan judul bab, ajal datang lebih cepat dari apa yang akan dan sedang dikerjakan manusia. Manusia tidak tahu. Dia berangan akan melakukan ini atau dia sedang bekerja tahu-tahu ajal datang demikian cepat dia. Yeah. Abdullah bin Abur bin As radhiyallahu anhu berkata: "Marr 'alaina Rasulullah shallallahu sallam wa nahnu nu'aliju khassan lana." Rasulullah shallallahu sallam melewati kami pada saat kami sedang memperbaiki rumah kami. Faqala Maka beliau bertanya, "Mahaza? Apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan?" Fakulna kami menjawab, "Qad waha, fadahanu wa nuslihu." Sesungguhnya rumah ini telah lemah, rapuh. Maka kami memperbaikinya. Qala, beliau bersabda, "Ma ara, ma ara al-amra illa a'jala min dhalik." Aku tidak melihat urusan ini yakni ajal manusia melainkan lebih cepat datangnya dari pekerjaan memperbaiki rumah. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang seseorang membangun rumah, memperbaiki rumah, mengecat rumah dan lain sebagainya, tidak. Karena itu masuk dalam bagian kehidupan dunia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat semuanya itu tidak ada artinya. Dalam hadis yang mulia, mulia ini Nabi Alaihi Wasallam ingin mengajarkan bahwa ajal itu datang lebih cepat Dari sekedar orang memperbaiki rumahnya Dari sekedar orang membangun rumahnya Berapa banyak manusia mati Ketika sedang mengerjakan pekerjaan Berapa banyak manusia mati Ketika sedang berencana untuk melakukan Mengerjakan sesuatu pekerjaan Dia mati ini maksud Nabi Ingat akan ajal Maka ini akan melembutkan hati manusia Akan melembutkan hati orang yang mendengarnya Dia ingat akan ajalnya Pasti akan datang Dan cepat sekali ajal itu datang Dan tidak ada seorang pun manusia yang tahu Kapan ajal itu akan datang Tapi pasti akan datang Waktunya tidak ada yang tahu Inilah makna sabda Rasulullah S.A.W. Ma'aral amra. Illa a'jala min dharik. Kalimat. Illa a'jala min dharik. Aku tidak melihat. Kecuali ajal ini datang lebih cepat lagi. Dari sekedar seseorang memperbaiki rumah. Nabi S.A.W. tidak melarang orang memperbaiki. Membangun rumah. Tidak. Tapi Nabi S.A.W. ingin mengingatkan. Nabi S.A.W. selalu mengajalkan para sahabat. Ingat kembali ke akhirat. Dadiingatkan tentang ajal. Tadi diingatkan tentang kubur di dalam kubur. Persiapkan amal untuk masuk ke dalam kubur. Sehingga lembutlah hati-hati para sahabat itu. Kemudian lihat halaman 308. di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat-saat terakhir beliau detik-detik terakhir dan wafatnya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rawhah aw unbatun fiha ma'un Ketika Rasulullah SAW hampir wafat di hadapan beliau ada sebuah bejana berisi air yang terbuat dari kulit atau kayu. Salah seorang rawi ragu. Fajallah yudhil fil ma. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke air itu. Faya masahubihih ma Masukkan ke air kedua tangannya. Kemudian diusap muka air itu wa yaqul beliau mengatakan la ilaha illallah inna lilmauti sakarat la ilaha illallah sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat sakarat adalah kepayahan orang payah menghadapi kematian itu thumma nusabihuhu kemudian beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan fir rafiqil a'la wa fir mayati allahumma rafiqil a'la hatta qubida wa balat yadahu sampai beliau dicabut ruhnya dan lemaslah tangannya ini saat-saat terakhir yang menunjukkan bahawa Beliau mati di pangkuan Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada orang sihir membatalkan perkataan kaum syi'ah Arab itu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam wafat bersama Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala anhu. Tidak. Tapi bersama Ummul Mu'minin, Aisyah radhiyallahu talaa'hu. Yang dalam hadis yang lain yang dikuar oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kepala aja di antara leher sini, di pangkuan yang ini, rembah. Asitul nah, ada air beliau masukkan, beliau usap. Ah, kemudian beliau mengangkat tangannya, imma satu atau dua. Fir Al ah, A'la Wahai teman yang maha tinggi Yang Rabbul Alamin Kemudian dicabut nyawanya ah, Lemaslah tangannya Taulah Aisyah bahawa beliau mati Dan sebelum dia mengucapkan La ilaha ilallah Inna lil mawti saqarat La ilaha ilallah Sesungguhnya Kematian itu ada sakaratnya, kepayahannya. Kemudian beliau makan Allahumma ar-rafiq al-ala, maka lemaslah tangannya dan uh, dicabutlah dan lemaslah tangannya. Hadis yang mulia ini akan melembutkan hati orang yang membacanya. awul hadir bahwa kematian itu ada sekaratnya dan pasti setiap orang sebagaimana rabbul alamin katakan firmankan kullu nafsin dhaiqatul maut setiap manusia setiap jiwa pasti akan mati kemudian lihat pada halaman 303 Kiamat sudah dekat Ini judul bab yang diberikan oleh penulis Kiamat sudah dekat Di antara hadisnya adalah Sabda Rasulullah SAW Iktarabatis sa'ah Kiamat sudah dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Kiamat sudah dekat. Jadi sudah dekat waktunya nya. ولا يزداد الناس على الدنيا إلا إرثا ولا يزدادون من الله إلا بعودة. Tetapi tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, semakin tamak. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah Melainkan semakin jauh Semakin dekat hari kiamat Semakin tamak manusia kepada dunia Dan kita berada di salah satu Atau Di beberapa Tanda-tanda kedatangan hari kiamat dan kita menyaksikan dengan mata kepada kita. Manusia semakin tamak kepada dunia. Dan barangkali. Kita diantara pelakunya. Dan semakin jauh dari Allah Subhanahu SWT. Ini tanda-tanda hari kiamat. Semakin tamak dunia-dunia-dunia. Luar biasa. Luar biasa manusia mengejar dunia meninggalkan akhirat meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tiada ada artinya akhirat itu dunia said. Dia rela membuang keimanannya meninggalkan keimanannya mengorbankan keimanannya. Dan dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. dan sebagian manusia lemah Agama. agamanya agamanya dia mengerti tentang agamanya menjadi bodoh dalam agamanya dia kuat berpegang dengan agamanya karena dunia itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman 305 pada halaman 304 dan 305 penulis membawakan hadis dari sabda yang sambat Abu dan hadisnya ini mutawatir Di mana Rasulullah SAW bersabda buih tuana wasa tuha kala, wujiru bi Isma'ihi, fymudu bihi Aku diutus, Sedangkan jarak aku dengan hari kiamatlah seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan kedua jarinya ini. Alangkah dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah ini. Berarti beliau adalah, diutusnya beliau sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Demikianlah ikhwan dan akhwan, hadis-hadis yang mulia yang sebagiannya dibawangkan oleh penulis, akan melembutkan hati-hati kita. Karena itu para ulama, ada yang memberikan judul kitab mereka, kitab zumut saja, ada yang memberikan judul dengan kitab Rekam atau Rekai Ada yang memberikan judul kitab Zuhud dan Rekai Karena Ada kaitannya Hadis-hadis yang seperti inilah yang mereka bawakan Penulis hanya menukil Hanya menukil Dari mereka mengambil dari mereka kerana mereka para ulama Dan kita bukan ulama Kita adalah pelajar Pelajar yang pelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan ikutan kita adalah kaum salaf salafun salihin Kita bermanhad Dan wajib bermanhad dengan manhad mereka Jangan keluar dari manhad mereka Kecuali kalau kita Mau terombang ambing Dengan dalam kesesatan sebagaimana rabbul alamin akan menyesatkan kita dan kita akan terombang-ambing dalam kesesatan apabila kita mengikuti selain perjalanan orang-orang mukmin dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in tabi. semoga apa yang kita bahas walaupun singkat bedah kitab ini ada gambaran bagi antum isi dari kitab ini. Kerana yang dibawakan di sini adalah hadis-hadis Nabi yang mulia, saw. Dan galibnya, umumnya muttafaqun alaih kawal al khalil dan Muslim atau salah satu dari keduanya dan para imam yang lain dan telah disahkan oleh sebagian ahlinya. Meskipun demikian, tidak ada satu pun kitab yang selamat dari cacat dan kesalahan kecuali kitab Allah. Demikian juga kita pilih. Apalagi kita pilih di mana penulisnya hanya seorang yang tahu, pelajar, pelajar yang tahu, yang butuh, yang fakir kepada ilmunya para ulama. Tentu di sana sini terdapat kekurangan dan kesalahan. Tapi ini sebuah usaha, sebuah usaha ilmiah. Yang berjalan sesuai dengan tabiat basariah manusia Yang bisa salah, lupa, lengah dan lain sebagainya Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum sekalian Dan hanya ini yang bisa kita bedah, kita pilih Dan mudah-mudahan hadis-hadisnya memberikan pelajaran yang sangat berharga baiknya. Kayak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan insyaallah dengan uh, menjawab beberapa pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Wa ala wa ashabihi. Waman tabi'ahum Bihsaila yawmiddin Ikhwan dan akhwan Yang saya muliakan Ada Beberapa pertanyaan Bahkan banyak sekali Tapi Tentu Tidak mungkin semuanya saya jawab Pertama Saya tidak bisa menjawabnya Yang kedua Tidak tepat waktunya Yang ketiga Memerlukan waktu yang cukup panjang Oleh kerana itu saya akan jawab Yang saya mampu Dan Barangkali Tidak memakan waktu yang banyak Dan berkaitan langsung Dengan permasalahan yang sedang Kita bahas Karena sebagian pertanyaan itu Diperlukan adanya Soal jawab Dengan si penanya dan di tempat seperti ini Tidak memungkinkan Tapi tempatnya di majlis-majlis khusus Majlis ilmu Dalam dirasah ilmiah Yang bukan di Majlis seperti ini Karena itu saya uh, Tidak menjawabnya. menjawabnya Ada beberapa pertanyaan ini Pertama Ustaz Bagaimana zuhud orang yang banyak hutang saya khawatir ajal datang Mendahulinya Bagaimana zuhudnya Bayar hutang Orang yang banyak hutang Zuhudnya adalah membayar Hutangnya Berusaha untuk membayar Hutangnya Karena membayar hutang Adalah wajib Bagi setiap Muslim dan Muslimah Tidak boleh seorang muslim Mengecilkan atau meremehkan Hutang karena hutang biar bagaimana Ada tuntutannya nanti Di akhirat Oleh karena itu Kita tahu bahawa zuhud mengikuti sunnah nabi Tidak keluar dari sunnah nabi Maka pertama dalam Sunnah itu, Al Nabi SAW berdoa dari hutang. Kita berusaha untuk tidak berhutang dan berhutang apabila keadaan darurat. Sekarang kita hidup dalam sistem mengikuti sistem orang-orang kufar yang semuanya kehidupan kita dengan hutang, rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, atau peralatan hutang. Walaupun kita mempunyai uang untuk membayarnya. Padahal apabila kita punya uang untuk membayarnya. Bisa membeli kontan. Maka kita beli dengan uang kita. Tapi kita telah terbenam. Di dalam kehidupan. Dan cara orang-orang tupar. Yang melibatkan semuanya dengan hutang. Karena itu pertama Berusaha untuk tidak berhutang Kecuali dalam keadaan darurat Yang dibenarkan oleh agama Karena sebagian hutang piutang itu Kalau tidak mau dikatakan sebagian besar Melibatkan riba Yang kedua Kalau kita berhutang harus berhutang maka wajib dilunasi sebelum ada tuntutan di akhirat wajib dilunasi kita usaha untuk melunasi hutang yang ketiga tentunya ada ada ada azam niat yang kuat untuk melunasinya kalau kita punya niat kuat untuk melunasinya. Tapi sampai ajal kepada kita. Kita belum bisa melunasinya. Maka serahkan urusan kepada Allah. Karena Allah maha mengetahui. Apa yang ada di hati hambanya. a'lam. Pertanyaan yang lain. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Yang lebih rendah. Sebagaimana dibawakan di kitab bikin. Dunia ini juga ada harganya, sedangkan kita wajib mensyukuri nikmat dari Allah di dunia ini. Mohon perjelasan Mustaq hubungan antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjara dunia bagi seorang Muslim. Berarti inti pertanyaannya adalah antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjara dunia. Saya sudah menjelaskan agak luas dunia itu penjara bagi orang mukmin. Penjara dalam dua hal. Pertama, seorang mukmin memenjarakan syahwatnya di dalam kehidupan dunia. Dia tidak mengumbarnya semau dia mengikuti hawa nafsunya sehingga masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Tidak dia menahan, maka itu penjara bagi dia. Penjara bagi dia. Tidak seperti kehidupan orang-orang kafir. Mengikuti hawa nafsunya, apa yang dimaui hawa nafsunya sehingga masuklah ke dalam apa-apa yang Allah dan rasulnya telah haramkan dari perkara-perkara yang besar. Maka itu surga bagi dia bagi orang mukmin penjara. Yang kedua, dunia ini penjara bagi orang mukmin dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini walaupun dia hidup di dalam kemewahan dan kesenangan itu penjara bagi dia. Ini tidak menafikan syukur, karena wajib kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri dan lain sebagainya. Wajib syukur, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dunia penjara, begitu penjara bagi seorang mukmin tadi seperti saya terangkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia wajib kita syukuri atas nikmat. Apalagi nikmat hidayah, taufik, Allah telah memberikan hidayah besar kepada kita sehingga kita dapat memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur wajib atas nikmat Allah. Alangkah banyak yang Allah kepada kita ini. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana contoh ke praktek zuhud dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kami tidak salah lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama. Kita hidup sebagai hamba Allah Yang menghambakan diri kepada Allah Sujud rumuh dan sujud hanya kepada Allah Kita mentawahidkan Allah Hanya kepada Allah kita bertawakal Hanya kepada Allah kita berharap Hanya Allah yang kita takut Hanya Allah yang kita sembah Hanya Allah yang kita minta pertolongan dan kita minta sesuatu Walhasil kita berjalan Di permukaan bumi ini Sebagai hamba Allah Yang menghinakan diri Di hadapan Rabbul Alamin Yang menghambakan diri Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini perjalanan Para Nabi dan Rasul Dan perjalanan Sayyidul Ambiya Wal Mursalim Alayhimussalatu wassalam Dan perjalanan para sahabat Rizwan Allah alaihim jami'an Jauh dari kesyirikan Mereka mentauhinkan Allah Yang kedua Tentu mereka Mengerjakan perintah Dan menjauhi larangan Allah Mereka beribadah Wala Allah mereka mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Atas dasar nur. Cahaya dari Allah. Ia yani ada keterangannya dari Allah. Atas para ulama mengatakan. Berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salat wa salat. Tidak keluar dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengamalkan perkara-perkara yang tidak ada asal usulnya dari Islam. Mereka mengumpulkan bekalnya dunia untuk akhirat. Ini yang ketiga. Sukatnya para sahabat. Hati mereka ke akhirat. Tujuan mereka akhirat bukan dunia di tempat yang kekal, yang abadi. Seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia ini. Seperti kehidupan orang-orang kumpar. Tidak. Walaupun mereka memiliki dunia. Karena itu perlu kita mempelajari. Sedikit demi sedikit. Dari satu tahapan kepada tahapan yang lain. Tentang perjalanan kehidupan para sahabat. Rizwan Allah Al Alihi Jami'ah. Pertanyaan yang lain Bagaimana seseorang bisa lepas dari kecintaan terhadap dunia sedangkan dunia berada di tangannya Apa dilarang cinta dunia? Kerana dunia itu banyak Harta itu dunia Istri itu dunia Kalau ditanya untuk cinta tidak sama harta Cinta yang terlarang apa? Kecintaan kepada harta itu mengalahkan kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada negeri akhir. Istri-istri dunia, anak-anak kesenangan dunia, semua dunia tercela itu tidak tercela. Ada dunia yang tercela, ada dunia yang tidak tercela. Itu cinta. Tapi itu tidak mengalahkan pencintaan kita pada akhir. Alih, ini intinya. Kita cinta sama sebagai dunia yang terpuji yang dibolehkan secara agama. Apa boleh kita membuang-buang harta seperti itu? Tidak boleh, haram. Bahkan pembahasan saya tidak boleh. Kalau kita buang-buang harta dan kita sia-siakan hak istri, hak anak, haram dosa. Padahal itu bagian dari dunia, bagian dari kehidupan dunia kita. Semuanya itu jangan mengalahkan Kecintaan kita Pada Allah Dan semuanya itu Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya Dan ini dalam rangka Membantu mentaati Allah dan Rasulnya Jangan sampai semua itu Harta, keluarga Membalikkan kita dari kehidupan akhirat, menjauhkan kita dari kehidupan akhirat. Itu kita tertipu dalam kehidupan dunia. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, namun tetap berusaha untuk sholat? ia ya, ni saat percobaan apakah itu termasuk uh, tertibul dengan dunia tidak dia bekerja pekerjaan menuntut dia bekerja dari jam sekian pagi sampai petang keadaan demikian dia pulang malam hari dia tetap berada dalam ketaatan dia bekerja untuk menafkahi dirinya. Dia berada di jalan Allah untuk menafkahi anak dan istrinya. Dia berada di jalan Allah dan menafkahi diri anak istrinya adalah merupakan kewajiban seorang Muslim. Jangan seperti sebagian manusia. Dia bekerja mencari dunia. Satu dua rupiah. Tapi dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia meninggalkan perintah. Dan mengerjakan larangan. Dia, padahal dia hidup miskin. Bahkan sangat miskin. Dia tidak salat, Dia tidak rupu dan sujud kepada Rabbul Alamin. Datang panggilan salat, Dia meninggalkannya. Ini tertipu dalam kehidupan dunia. Tapi orang yang bekerja mencari nafkah Dan untuk menafkahi diri dan keluarganya Dia berada di jalan Allah Dan ini perbuatan mulia Dan ini merupakan kewajiban jangan tidak melupakan bertaati Allah dan Rasulullah Bahkan itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya Maka hendaklah dia Pandai-pandai Mempergunakan waktunya Sesaat untuk bekerja Sesaat dia untuk Duduk di majlis ilmu Belajar rakan agamanya Jangan sampai dia menjadi orang yang Bodoh di dalam agamanya Sesaat dia untuk Keluarganya Dibawakan dikita ini tentang kisah Hadzalah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari seseorang yang Sebagai seorang awam dan baru mengenal Islam Mohon nasihat Tentu Pertama Belajar ilmu Mengetahui tentang Islam Untuk berabad Kerana ilmu Buahnya adalah amal. Dia belajar ilmu tentang Islam. Ambil dari sumbernya langsung. Duduk di majlis ahli ilmu. Agar dia mengetahui tentang Islam. Karena salah satu kekuatan besar Islam. Bahkan yang pertama adalah al-ilmu. Tahu tentang Islam. Ambil dari sumbernya. Jangan mengikuti kebiasaan orang. Ambil apa kata Allah dan Rasulnya. Ambil dari Al-Kitab dan Sunnah. Yang diterangkan oleh para ulama. Belajar ilmu kemudian beramah. Agar dia mengenal Islam lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena kita tahu bahawa salah satu kelemahan. Umat Islam saat ini adalah kebodohan. Tidak tahu tentang agama yang besar ini. Perhatian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mendengar surga melihatnya berdasarkan hadis. Bagaimana kaitannya dengan Nabi Adam as yang pernah tinggal di surga? Pengecualian Nabi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam surga. Pengecualian. Selain dari itu, tidak ada yang tahu surga. Nabi Adam as, Bapak kita yang mulia bersama ibu kita yang mulia. Hawa, pernah tinggal di surga Surga itulah yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang mu'minin Orang-orang yang beriman Surga yang pernah ditempati oleh bapak mereka Adam alaihissalatu wassalam Dan surga yang pernah dimasuki oleh Nabi Yambulia alaihissalatu wassalam Selain itu, tidak ada yang menarik kerana itu Rabbul Alamin mengatakan Aku, Aku telah menyediakan untuk hamba hambaku yang saleh, ma la 'ain idra'at wa la udhun samiat wa la khatar 'ala qalb bashar. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum mustafa wa Terkait menjelang tahun baru, Nasrani Tepat setiap tanggal 1 Januari Banyak kita saksikan Anak-anak, pemuda muslim Baik di Indonesia Maupun di dunia Yang ikut menyemarakkan Dengan berpestaria Bertersyapur dengan mereka Yang menyerupai mereka Terlepas kaitannya Apakah mereka tahu yang dilakukan Menyerupai orang kafir? apakah sikap seperti ini Dikata Orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap muslim dan muslimah Perhatikan baik-baik Tidak boleh Mengucapkan Selamat Ucapan Hari Raya Bagi orang-orang non muslim Baik Ibn nasrani. Yahudi, Hariraia Nasrani, Hariraia Yahudi dan lain sebagainya tidak boleh diharamkan. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim mengucapkan salam terlebih dahulu dengan salam Islami Assalamualaikum warahmatullahi kepada orang non muslim dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Rabbul Al Alamin telah menegaskan dalam Al-Quran Al-Karim adanya perbedaan yang sangat mendasar antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafirin karena itu ada surat namanya surat Al-Kafirun Kuliah Ayuhal kebiruan dan serusin tidak boleh. Dan kuncar alasan yang lain bahawa kaum Muslimin telah mempunyai dua hari raya, hari raya Fitri dan hari raya Abha. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Mereka biasa merayakan sebuah hari raya. Ia hari raya pergantian tahun setiap tahun. Dari sini kita tahu berdasarkan keterangan para ulama. Bahawa selamat tahun baru itu adalah usianya sudah tua sekali. Jadi orang-orang penyembah berhala pada zaman dahulu biasa merayakan pergantian tahun dan itu juga dilakukan oleh sebagian penduduk Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hari apa ini diterangkan oleh mereka maka Nabi yang Mulia Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengganti dengan dua hari raya Islam hari raya Fitri dan hari raya Adha. Ini hadis yang dikeluarkan Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Limam Abu Daw Para ulama menjelaskan bahwa diantara hari raya Yang mereka rayakan Adalah hari raya pergantian tahun Setiap tahunnya Atau yang kita kenal sekarang ini Tahun baru Ternyata taulah kita bahwa istilah tahun baru ini Usianya sudah tua sekali Ribuan tahun Sebelum ini Oleh orang-orang penyembah matahari Dan lain sebagainya Apa kita mau mengikuti Dan Nabi yang mulia telah menggantinya Ketika itu Nah ini yang saya katakan Di majlis ini sebelum ini bahwa kaum muslimin Harus pandai, harus mengerti agamanya Bermuamalah hubungan antar manusia dengan muslim dan orang di luar islam, non muslim boleh selama tidak mengorbankan agamanya jual beli, bekerja dan lain sebagainya tapi dalam urusan din yang ada larangannya dalam agama hatta itu dalam urusan muamalat tidak boleh misalnya muslim Mengucapkan selamat Hari raya natal Selamat tahun baru Selamat hari raya lain agama Haram hukumnya tidak boleh Tapi para ulama Tidak ada yang langsung mengatakan Kufur keluar dari Islam Tidak Harus tafsil diperinci Dalam rangka apa mereka mengucapkan itu Kebanyakan pertama Karena kejahilannya Kebodohannya ini diberi udur, perlu diajarkan Perlu mereka duduk belajar Karena mereka tidak tahu Atau mereka mengucapkan itu karena ada subhan Sebagian kaum muslimin yang dianggap tokoh Mengucapkan membolehkannya Yang dari fatwanya maka tersesatlah dia Kemudian tersesatlah manusia yang lainnya Yang kedua, karena sudah tahu Dan sengaja melanggar Tujuannya apa? Karena mengikuti kebiasaan Menghargai Saling mengucapkan Ini haram Yang ketiga, kalau mereka Sampai mengagumkan Membesarkan itu Maka sebagian ulama mengatakan Bisa masuk ke dalam kekukuran Jadi ada Tiga golongan yang terbanyak adalah yang tidak atau belum tahu. Karena itu perlu diberitahukan. Atau mereka mendapat fatwa yang bisa menyesatkan mereka. Atau mereka sudah tahu, sudah dengar. Tapi mungkin belum paham. Itu perlu diajur, diajarkan tentang akidah Islam. Keyakinan-keyakinan Islam. Bahawa Nabi mereka alihi salatu wassalam telah mengganti hari raya orang-orang kufar kaum musyrikin dengan dua hari raya. Kita punya dua hari raya, hari raya fitri dan hari raya adha. Yang kemudian, bersama hari-hari tashriq, ayyamu tashriq. In. Ini hari raya kaum muslimin Dan Nabi SAW langsung menggantinya. Ternyata istilah tahun baru itu, pergantian tahun, Pergantian usianya sudah tua sekali, ribuan tahun oleh penyembah matahari, kaum musyrikin yang merayakannya setiap tahun, dan mereka sujud kepada matahari. Nah ini kemudian Nabi saw menggantinya ketika sampai di Madinah. Ganti ada dua hari raya. Karena itu kaum muslimin tidak boleh merayakan hari raya, hari raya tahun baru ini tidak boleh. Hatta tahun baru Islam tidak ada. Peringatan tahun baru Islam itu tidak ada di dalam Islam. Karena para sahabat Ridwan Allah al Jami'an tidak pernah memperingati tahun baru Islam. Kerana Nabi mereka SAW telah menetapkan ada dua hari raya. Di mana kita bergembira. Menampakkan kegembiraan. Di dua hari raya itu. Hari raya yang besar. Aidul Fitri dan Aidul Adha. Bersama Ayyamun Tashri. Hari-hari Tashri. Tiga hari. Tanggal 11, 12 dan 13. Dhul Hijjah. Kita bergembira. Kata Nabi SAW. Ayamu tashriq. Ayamu aklin. Wasyurbin. Wazikrin. Dillah. Hari-hari tashriq. Adalah hari-hari makan. Minum. Dan zikir kepada Allah. Bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejahilan kaum muslimin. Bahkan. Sangat menyedihkan Kita. Sangat menyedihkan kita Mengenaskan kita Sebagian kaum muslimin Yang bekerja Di kantor Di rumah makan Dan sebagainya Mungkin mereka diperintah oleh bosnya Untuk memakai Tanda Topi Yang sekarang kita Lihat topi apa namanya Topi apa namanya Ah. Sinterkelas, terkelas. Tiap boleh haram, tiap boleh. Nah ini yang saya katakan tadi kelemahan, kelemahan. Mereka dipaksa mungkin atau diperintah atau ada sesuatu yang mengancam. Kalau tidak nanti gaji yang dipotong dan lain sebagainya. Atau mereka lemah imannya dan menganggap ini tidak apa-apa. Nah ini semuanya Membuat kita melek Melihat Keadaan kita lemah Dalam ilmu ini Dalam Islam ini Kerana keasingan Islam Dan kita tidak tahu tentang Islam itu sendiri Jadi ikhwan Perkara keselamatan ini Hari raya orang-orang non-Muslim, apalagi ini pergantian setiap tahun baru yang dirayakan dan oleh kaum Muslimin ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan baik di Indonesia maupun selain Indonesia ini adalah perkara haram, perkara yang besar, karena mereka turut merayakan hari raya penyembah berhala, penyembah matahari yang Jelas-jelas, tegas-tegas telah diganti oleh Nabi mereka. Silakan baca Sunan Nabi Daun. Di kitab Sunannya. Di bagian kitab Halilaya. Ada hadisnya. Bahkan saya telah menulisnya. Di sebagian kitab saya. Di antara kitab Al-Masai. Mungkin jilid 11. 10. 11. Saya lihat. Dan saya syarahkan, jelaskan. Bahawa asal hari raya ini Dari orang-orang musyrikin Dari penyembah berhala Ternyata usianya Sudah tua sekali Pergantian tahun itu Selamat tahun baru Happy new year eh? Eh. Ini sangat memalukan Sangat mistah Sangat hina Bagaimana kita merayakan perayaan penyembah berhala, penyembah matahari Allahu Akbar hendaklah antum memberitahukan pada sanak keluarga tentunya kalau mau pujahnya lebih jelas silakan baca keterangan di kitab-kitab hadis kepada para ulama atau saya sudah menulis di kitab Al-Masail, saya lupa jilid ke berapa. Se 10 atau 11. Ada hadis dari situ ada keterangan para ulama, silakan difotokopi dan dibagikan kepada saudara-saudara keluarga untuk diberitahukan niat jahatnya. Ini berbahaya dan sangat besar. Bukan main-main, bukan perkara kecil, tidak. Karena peringatan tahun baru ini Peringatan kaum musyrikin terharam dan untuk itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya. Robat kita punya dua hari raya, hari raya fitri hari raya Allah. Jadi bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat sangat besar. Selamat tahun baru ini. Happy New Year. Bukan ringan ini, besar. Usianya sudah tua. Karena itu diberitahukan kaum muslimin, diberitahukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk berjalan di atas nur cahaya Alkitab dan Sunnah. Di jalan Allah Bukan berjalan di jalan syaitan Hati-hati Hati-hati Bagaimana cara atau Bagaimana cara atau langkah yang paling mudah dilakukan kita sebagai pemuda muslim Di negeri yang mayoritas muslim Untuk bisa melakukan Zulut Pemuda Pemuda Muslim Pemudi Muslimah Merupakan kekuatan Besar Islam Karena itu Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. Penghulunya para Nabi dan Rasul. Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu SAW. Dikelilingi oleh pemuda. Malik bin Huwairith. Radiyallahu ta'ala anhu. Datang dari Yaman. Bersama dua orang. Dua puluh orang pemuda. Sebaya. Duduk di majlis Rasulullah Sallallahu SAW. Belajar. Bersama berapa orang pemuda. Selama kurang lebih 20 malam. 20 hari. Belajar. Mereka syabat pemuda. Mereka yang beriwayatkan hadis Nabi yang kuliah SAW. Malik bin Huwai'i yang beriwayatkan sabda Nabi SAW. Yang sangat terkenal. salu kamar aytumuni usalli. Salatlah kamu. Seperti kamu melihat aku salat. Seperti kamu melihat salatku. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Libab Al-Khariq Pemuda dan pemuda lah bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa Nabi Yaqub alaihi as-salatu was didampingi oleh pemuda Yusha bin Nun dan kita dengar kisah Ashabul Kahfi orang-orang yang kuat akidahnya mempertahankan tauhidnya pemuda pemuda-pemuda merupakan kekuatan besar Islam tapi pemuda yang berjalan dalam kehidupan dunia yang fana yang rusak dan terlaknat ini dengan menghambakan diri di hadapan Allah pemuda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepadanya seperti Abdullah bin Umar kun fid dunya kaannaka dharibun Awal abdul sabil bukan pemuda-pemuda seperti sebagian dari kaum muslimin dan pemudi-pemudinya sebagian pemudinya yang menghabiskan masa mudanya untuk berpoya-poya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Syiar mereka wahyu dari iblis mumpung masih muda habiskan waktu nanti tobat kalau sudah tua. Akhirnya mereka pada mati di masa muda. Ada yang mati karena kebanyakan narkoba. Ada yang macam-macam. Tiada yang salat. kencing di jalanan, terbuka auratnya, berpoia-poya, sia-sia. Padahal Nabi yang mulia saw telah menjanjikan tentang pemuda itu ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah salah satunya adalah wasabun nasha nasha fi ibadahillah taala pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Ini pemuda ini pemuda yang zahir. bukan pemuda yang menyia-nyiakan waktunya Dalam rangka mentaati syayupon. Tapi pemuda yang memanfaatkan waktu mudanya. Dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Dia mentawahidkan Allah. Dia mengerjakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Ya'ni wasabun syabut nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya. Dalam peribadah kepada Allah. Ini pemuda. Ini kekuatan besar. Islam. Karena itu para sahabat pun dikelilingi oleh pemuda tabi'in dan tabi'in dikelilingi oleh pemuda tabi'ut tabi'i mereka menimba ilmu belajar luar biasa pemuda itu itulah masa depan Islam Oleh karena itu kaum salaf ikhwan perhatikan ini kaum salaf itu sangat bersemangat mendidik para pemuda. Mereka mengkhususkan mendidik para pemuda ini, karena para pemuda ini masa depan Islam. Oleh karena itu, sebagian dari mereka kaum salaf mengatakan bahawa salah satu nikmat terbesar bagi pemuda adalah dia berteman bersahabat dengan ahli ilmu. Itu nikmat yang luar biasa Karena itu Sering saya katakan di majlis-majlis ilmu Pemuda itu Dilihat di mana dia duduk Dan kepada siapa dia duduk Kalau di mana dia duduk Di majlis ahli ilmu Dan dia duduk di hadapan ahli ilmu Ahlu sunnah wal jamaah, Dia belajar al-kitab Al-sunnah Ala fahmi salafil ummah maka dia menjadi sat terdepan dia berada di sat terdepan dia membela Islam tapi kalau dia duduk bersama ahli maksiat orang-orang yang durhaka tempat-tempat maksiat di hadapan orang-orang yang durhaka pembuat maksiat dan ahli bid'ah Maka dia saat terdepan Yang membela Kedurhakaan kepada Allah Saat terdepan Yang membela kemaksiatan Saat terdepan yang membela Bidah Pemuda itu dilihat Dimana dan kepada Siapa dia duduk Saya katakan ini kerana saya melihat Membaca perkataan Sebagian kaum salaf sebagian dari nikmat yakni di antara nikmat yang Allah berikan kepada pemuda ketika dia dipertemukan bersahabat kepada ahli kepada ahli sunnah maka itu merupakan nikmat besar karena dia bisa belajar kepada ahli sunnah kepada orang-orang yang alim di antara mereka tentang Islam Berdasarkan nur cahaya dan hidayah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah alaihi salat wa salam. Karena itu kita ajak pemuda-pemuda kita untuk duduk di majelis ahli ilmu, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita didik mereka agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya. nya Cukup Hah? Pertanyaan yang lain Apuan Ustadz Anam mau tanya Adakah hadis yang berbunyi akan ada Kejadian besar 1500 tahun Setelah zaman berikut ini Setahu saya tidak ada hadis yang sahih seperti ini Tapi kalau hadis-hadis yang palsu Yang sangat lemah yang semakna dengan ini beredar ada, ya ini setiap hadis, setiap hadis yang menyatakan bahawa sekian ratus tahun lagi ada ada kejadian ini dan kejadian itu atau hari kiamat semuanya adalah hadis-hadis atau berkisar di antara hadis-hadis palsu, kecuali yang paling sahih, yang hadis yang sahih diwar Kalimah Allah dan Muslim. Nabi saw bersabda di hadapan para sahabat pada akhir hayat beliau, bahawa seratus tahun ke depan tidak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi. Hadis yang mulia ini ingin menjelaskan tentang waktu atau masa perjalanan para sahabat selain menjelaskan mukjizat Rasulullah. Alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada beliau bahawa 100 tahun ke depan dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 111 Hijriah itu kehidupan para sahabat. Maka setelah tahun itu, setelah tahun 110 atau 111 Hijriah tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi maka masa perjalanan sahabat adalah satu abad pemai. Kalau dilihat dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setahu saya, setahu saya, sesahi sahih hadis yang menentukan waktunya. yakni Nabi sallallahu bersabda pada waktu malam di hadapan para sahabat seratus tahun ke depan tidak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi Barangkali a'lam. Menurut sebagian ulama yang dimaksud Sebagian sahabat, sahabat Karena setelah itu para sahabat 100 tahun ke depan Tidak ada lagi yang hidup di permukaan bumi Ikhwan dan akhwat Yang saya muliakan Barangkali ini Yang bisa kita Bahas Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. untuk diri, keluarga dan kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan menurunkan rahmatnya di majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.